jul och gott nytt år får vi väl passa på att önska för annars kommer vi att glömma det i slutet yes. Och vi tänkte faktiskt bara um, göra en liten summering av vad vi tycker har varit bäst under 2017. Ja, exakt Varken mer eller mindre Nej, det får bli så det är väl årets sista avsnitt också eftersom jag reser bort ja. nästa vecka. Ja, Joel ska besöka kaféet och det är en ganska lång resa. Ja, att, exakt. Vi får väl köra lite jullov tills du kommer tillbaka i januari. Så blir det. Helt enkelt. Så att det blir ingen julspecial där vi diskuterar någonting särskilt julligt, utan vi kommer nog bara att köra på. På det vi tycker har varit bäst under året det. 2017. Personligen så har jag några grejer som jag tycker har varit kanonbra. Mm -hmm. Men jag har dock inte så mycket att prata om vad det gäller film. Men det tänker jag, det är ju din gebit ja, mer. Jag, får, jag har valt fem stycken. Mm. Det har varit rätt tufft, det har kommit rätt mycket bra. Mm. Några skrällar också som jag kanske på förhand inte hade räknat med. Mm. Och några som man kanske hade hoppats skulle vara med. Nu har jag ju till exempel inte sett Justice League. Nej. Eller den här Thor Ragnarök. Men jag får spara dem helt enkelt. Ja, det är väl kul att vi pratar om det annat En superhjältefilm kanske. Exakt. Jag vet inte, jag gillar superhjältefilm men det kommer ju så jävla många nu. Ja, flera varje år. Mm. I alla fall ett par från Marvel och ett par från DC Comics. Ja, är det? ja så är det. Ska vi, men ska vi skita helt enkelt den här gången eftersom nu när det är jul och allt och bara ta, vad har du sett eller spelat det senaste? Eller ska vi ta det ändå, tycker du? Nej. För nu kommer det, vad har du spelat det här året eller vad har du tittat på mm. det här året? Så det här blir ju en sån grej istället. Exakt. Så att vi går ifrån våran, våran företags psykologiska lilla ritual. Ja, det gör vi. Eller organisationssykologiska ritual. Exakt. Så var ska vi börja någonstans, Joel? Eh, ska vi börja med lite bra film, helt enkelt? Ja, då tänker jag att jag överlåter ordet till dig. Ja, eh, jag har ju en sån här topp fem-lista då. Så vi gör som vi har gjort tidigare. Mm. Att jag börjar med årets femte bästa film. Kör hårt. Och där har jag valt en, tror jag, det här trodde jag inte för några år sedan jag skulle säga. Jag har valt en Netflix-film. Mm. Filmen To The Bone med eh, Lily Collins i huvudrollen. Eh, den handlar om eh, Lily Collins karaktär har en eh, ätstörning och läggs in på ett hem. Mm. Eh, tillsammans med andra personer som lider av eh, någon form av eh, ätstörning. Det kan vara åt båda hållen om man säger så. Mm. Eh, överraskande bra faktiskt. Eh, här är det ju skådespelareinsatserna och eh, dialogen som är det starka. Och även få ta del av hur det kan kännas kanske eh, för en person som eh, ja, har anorexia då, som det är i det här fallet. Det och, vad man, trot, alltså. och, ja, och vad man kan behöva kämpa med och hur man kan... Alltså lite så här mycket här, någon pratar med en psykolog som är med till exempel, så det är lite mm. Den, mm. det pratet också. Hur man mår psykiskt, lite förnekelse bland annat och sådär då. Att man inte mår så dåligt Eller som man faktiskt gör Nej, Men det är intressant att följa Väl, li, Lite kanske så här att Kanske inte är en film som man Väljer i första taget Nej. Så, så det är skönt att se någonting Som är lite annorlunda också mm. Och eh, framförallt så tycker jag eh, I huvudrollen Lille Collins jävligt bra Men också en skådespelare som heter Alex Sharp Som spelar en kille <laughs> Som eh, också har Liknande problem Okay. Uh, har en, du vet, när den här brittiska dialekten blir så där, your grant, charmig. Ja. Uh, han har precis det. <laughs> förstår du vad jag menar jag då? Jag förstår faktiskt exakt. En uh, sån här vad du uh, menar. Uh, riktig engelsk gentleman. Ah, ja. Och som faktiskt han uh, pulled off, som det heter. Ah, uh, jävligt uh, trovärdig i den rollen, för det känns som att det skulle lätt kunna bli väldigt väldigt pappet, mm. att det blir barnsligt en sån här allvarlig film, men jag tycker att det funkade bra. Gott. Och det är kul när det blir så. Ja, visst. Så sedan finns på Netflix. Vad heter den nu igen, Sare? To the Bone. To the Bone. Mm. Mm. Men är det gråtvarning på den filmen? Ja, det tror jag att den skulle vara. Den är ju, det är en tung film, absolut. Mm. Uh, sen är det är någon konst väldigt märklig scen så där, Men det kan vi... Ni kommer förstå vad jag menar när ni ser den. Som man känner lite... Vad händer nu? Men ja, det, eh, det kanske finns något djupare med det som om man tar sig tid att fundera lite mer på vad den där scenen verkligen kan betyda så kanske det blir mer klart om man reagerar på den lite som jag gjorde innan jag tänkte efter. Men jag tror absolut... Jag tror att det kan vara en sån här rätt bra film om man har lite... Barn som är ungdomar, typ så här högstadie, där tror jag att den kan vara riktigt bra också. Mm, mm. Jag har pratat med några som har sett på det med sina barn som är 13-14 års åldern. Så där. Och ja. då har alla tyckt att han är jättebra. Ja, men det låter ju som egentligen någonting jag borde se. Även om jag, jag vet inte, ibland orkar man liksom inte med ångesten som man kan få sådana filmer ibland. Ja, nej. Jag förstår vad du menar. Ibland längtar jag efter den ångesten. Mm. Alltså här längtar passionerat över att få känna sån jävla ångest med att se en sån film som ja. man verkligen dåligt av att se. Ja, just det. Fast ändå lite bra, för att det på något sätt slutar fint även om det är tragiskt på något sätt. Mm. Ja, alltså det kan man säga att... Inte den typen av ångest man får av att se mm. Eraserhead till exempel. <laughs> Nej, den är väl svårslagen. Ja. Men låt oss säga att, att samtidigt som filmen är... Eftersom den tar upp någon en familj som befinner sig i en ganska fruktansvärd situation mm. så tycker jag ändå att det finns ganska mycket i den som är fint. Mm. Det är inte bara, bara misär. Nej. Vilket är viktigt i den här filmen. Så den är inte jobbig att se på det sättet hela men det tiden. Är det, det är den ångesten man vill ha. Att ja. det är fint samtidigt liksom. Så ja, jag har sagt det några gånger nu. Men jag tycker att alla borde se den. En empatisk ångest man har. <laughs> ja, just det. Och då är den här filmen jättebra då för att ja. känna det. Mm. Så kan man säga. <laughs> Patisk ångest. Det var något nytt, eller? Är det, något, är det en psykologiterm? Nej. Eller kom du på det nu? Det var bara någonting jag slängde ur med. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Bra. Men om du kör filmrelaterat topp 5 så kör jag spelrelaterat. Ja, du får jättegärna slänga till med någonting ja. också. Det känns, alltså, jag har tappat minnet. Jag känns inte som att jag har spelat så mycket spel i år. Alltså spel från i år Nej, så. nej Men det uh, här Battlegrounds är väl från i år, eller? Ja Pubg. Ja, det är det ju Men samtidigt kanske jag inte har spelat så där jättemycket Nej Så, eh, det tycker jag är väldigt roligt Men jag är lite för dålig på det tror jag mm. Men vi kanske återkommer till det mm. Helt enkelt eh, Sen är det ju spel som är ja, I dagarna faktiskt har gått i version 1.0 Så det har ju varit Early Access väldigt länge Mm. Vilket gör det lite svårt att bedöma också Hur bra det verkligen är mm. uh, Earl Access innebär att det fortfarande är Inte ens alfa utan i utvecklingsstadiet då. Så det har ju varit bugget och lite problem Med en del saker så det är ju väldigt bedömt Men väldigt mm. roligt samtidigt Så det är så intressant snarare att se Vad som händer med under 2018 Och se hur stort det kan bli Nu finns det ju två kartor bland annat Och ett första personsläge. Mm. Så vi får se vad som händer Uh, ska jag ta film nummer fyra då, kanske? Kör på. Uh, den jag... enda, tror jag, man kan säga. Superhjältefilmen på listan. Logan. Ah. Uh, sista gången som Hugh Jackman porträtterar Wolverine. Mm. Uh, och filmen utspelar sig i en ändå nära framtid, men med en uh, väldigt mycket gammal och sliten Wolverine där hans, Det blir väl klart ganska tydligt att han har en sån här förmåga att kunna läka sår väldigt snabbt, eller läka skador väldigt snabbt. Mm. Och den eh, har väl börjat fungera sämre och sämre. Så man förstår ju att eh, han befinner sig i, i ett tillstånd som är i den senare delen av livet, kan man säga så. Mm. Och eh, det har heller inte fötts någon ny metant på flera, flera år. Så det är en väldigt annorlunda X-Men-film. Ja, det låter ju en... det låter nästan som ett eget grepp. Ja, visst är det så. Och jag att tror att den har här hämtat väldigt mycket inspiration från den här serien som heter Old Man Logan. Som berör lite samma. Ja, okay. mm. Så det tycker att den var väldigt annorlunda. Alltså, man har ju växt upp med Hugh Jackman och X-Men-filmerna. Han har ju spelat honom väldigt många gånger. Ja, det slog mig nu att det är ju typ 15 åren. Ja, typ. Så man säger att de andra X-Men-filmerna är väl liksom underhållande superhjälte-action. Mm. Så är den här faktiskt väldigt ofta väldigt mycket lugnare i tempot. Bland annat väldigt mycket dialoger och lite så här samhällskritik mot kapitalismen och sådär. Uh, som gör den att den känns väldigt speciell den känns också lite mer nära vår verklighet eftersom det inte finns så mycket mutanter kvar mm. så är ju världen väldigt mycket närmare vår värld mm. så tänkte jag lite så här att det här är väl, så ungefär så här kan jag tänka mig att Christopher Nolan hade gjort en X-Men-film, om han fick välja samma som man gjorde med Batman-serien där ja. uh, lite samma känsla ger den men när det väl blir action så är det ju väldigt, väldigt rå action. Mm. Och jag tror faktiskt att den fick 15 år också. Och en sån här R-rating i USA. Så den är ju betydligt mer våldsam och brutal. Mot vad de andra X-Men-filmerna är också. Mm. Är serierna så brutala? Med... Ja, jag tror att det är väl lite så. Det finns väl både och. Mm. Eh, där får man tänka på. Det är likadant med Batman. Han har ju utvecklats väldigt, väldigt mycket. Ett tag hade ju Batman pistol till exempel och var inte det här aldrig döda någon grejerna utan det fanns ju inget sånt alls. Nej. Men sen så tror jag det kom en lag i USA mot serier på något sätt som gjorde att de inte fick de fick någon åldersgräns eller liknande. Mm. Så då tror jag att man gjorde det lite mer till Jokern som clown och, och, och stora klubbor och pistoler som är jättelånga och hela den här biten tror jag ja. kom in lite då. Så den har ju och sen har han ju vänt och pendlat tillbaka och blivit mörkare igen. Ja. Jag tror, kan tänka mig att jag skulle kunna vara samma med X-Men då. Mm. Att det finns lite olika storylines och universum hit och dit. Men i alla fall, det är ju som sagt, ju har sagt, jag ska aldrig mer spela Wolverine. Så det är den sista filmen med honom och det är absolut eh, man får ett väldigt avslut på hela karaktären. Mm. Och det känns som cirkeln sluts på något sätt. Och Skulle man kunna säga att det är slutet på alla de här X-Men-filmer från med de som kom där tidigt 2000-talet Ja, det kan säga att det, de rör sig i samma tidslinje mm. så. Och den här är ju i alla fall hittills den som är klart längst in i framtiden mm. Om, Ja, det är förstås det är ju hur man, hur man räknar med Day of Future Past då. men strunt samma, den skulle kunna vara sist i ledet av X-Men-filmer, det tycker jag absolut mm. Sen vet man ju inte, nu kommer det New Mutants nästa år Uh, vet inte, lite, lite oklart tycker jag var den placerar sig i den här tidslinjen så det kan ju ändra snabbt också mm. men uh, Logan är i alla fall en film uh, ja, om du är trött på superhjältefilmer så tycker jag ändå att du ska välja den här för då får du inte en traditionell superhjältefilm utan något som uh, har en unik touch det är inte den här uh, snabbmats action nej, absolut inte nej. ja Träligt. nummer tre Uh, apornas striden eller War for the Planets of the Apes mm. uh, Andy Serkis som spelar den här karaktären Caesar uh, den tredje filmen i trilogin också, även där är ett sånt här avslut där Andy Serkis inte ska spela Caesar mer och det som man verkligen vill lyfta fram först i den här det är hur jävla bra de har jobbat med motion capture Mm. Och faktiskt att det faktiskt är så att det inte känns så där särskilt osannolikt att man skulle kunna se den typen av roll, alltså där karaktären är animerad sen i filmen, mm. att man ändå ser en skådespelarprestation här. Mm. Så jag tror inte, det är inte så där jättelångt bort att det kan bli en Oscarsnominering för den här typen av roller i framtiden, mm. där han visar verkligen att det ändå krävs en insats från skådesens sida även när det kommer till motion capture. Vet när de har en massa sådana här elektroner fastsatta i ansiktet och, mm. och sen är den ju så ruskigt jävla snyggt jord. Ja, det underlättar ju inte annat för de som ska animera. Mm. Att, ja. Det får ju ändå på något sätt gestalta skådespelaren eller rösten bakom liksom, mm. karaktären. Så är det. Så tror jag väl att de har gjort en del tecknade filmer också. Så är det säkert. För att det ska passa bättre mm. med skådespelare ja. som ska vara rösten. Just det. Och sen, jag vet att jag upplevde senaste åren att det hade kommit så mycket film med sån här CGI, alltså dataeffekter, mm. att det kändes som att det börjar få mer och mer kritik. Ja. Och nu tycker jag att man gör film och lägger in CGI med en blandning med praktiska effekter ja. på ett väldigt snyggt sätt. Men jag tycker fortfarande att kritiken mot CGI finns kvar lite Nästan säger, ja ah, men det är ju en dataeffekt där Det är inte bra Då är väl den här filmen ett lysande Exempel på Hur dataeffekter Ska användas i en film mm. För då, jag tycker inte de sticker ut Alls Det ser Nej. så jävla verkligt ut Nej, sen kan jag väl tycka att det är bra med CG också. Ja, alltså, det är men... nog jävligt svårt och kräver mycket arbete och kostar så jävligt mycket med praktiska effekter. Mm. Men att kunna blanda det gör ju egentligen ingenting. Och kan man komma undan med CG så har jag ju egentligen ingenting emot det heller. Nej. Men det som, jag alltså det som jag upplever att många, när man tittar på... Jag tittar ju rätt mycket recensioner från, på olika YouTube-kanaler och sådär. Mm. Och nu tycker jag att det är ganska många som väldigt tidigt lyfter upp att ja men det är CGI-effekter i filmen så det känns som att det är lite inne och klaga på det mm. för att det var för mycket för några år sedan ja, medan vet. det har bättrat sig nu men det känns som den kritiken lever fortfarande kvar några år bakåt det har blivit en slentrian ja liksom. det är något som bör sägas för att man verkar lite cool det är en känsla jag har fått nu i år bara ja, jag tröttnade också på att det var väldigt mycket CG ett mm. tag men det här är ganska länge sedan nu. Första gången så tyckte jag det var astufft när jag såg till exempel första Spider-Man. Mm. Men sen efter ett tag så känns det som att det finns inga skådespelare som är med i filmerna längre. De är med i dialogerna, sen är ju resten bara liksom mm. CG. Ja. Men nu tycker jag att det är en bra balans. Alltså nu mm. är det ingenting jag reflekterar över. Ett så. bra exempel det är den här prequel-trilogin med Star Wars. Mm. Där man ser bilder på skådespelarna och de bara står runt blåa eller gröna skärmar. Mm. Och så upplever jag inte alls att det är längre Utan de verkar vara mycket mer måna Om att bygga upp världar idag Och få dessutom skådespelarna Att smälta in i ja, världen också mycket bättre Det såg ju till exempel till de här Avengers-filmerna Så fick man ju se hur de här Studion ser ut som mm. de gör Alltså de har ju Väldigt mycket skrot och skit Bland de här green screen-grejerna ja. Det är ju en blandning Ja och så tror jag absolut att man har arbetat Med den här filmen Och då gör det ju att eh, karaktärerna smälter in Med bakgrunden mycket bättre mm. För annars kan man ju se supertydligt När det är en fejkad bakgrund mm. Då tänker jag nästan trickfilmning När någon sitter och kör bil i en sitcom alltså, mm. Det syns ju tydligt. Ja. Men nu om man blandar in lite Om de är typ ute på en gata Att man har kanske med någon bil Och kanske lite um, Vägar som har gått sönder Men lite, lite skräp och skit Just det så kan man få det att se Mer logiskt ut mm. Sen eh, Vet jag att från vissa håll Har den här filmen fått lite kritik Mycket på grund av Vad det redan heter Det är ju War for the Planets of the Apes ja. eh, Om du går dit Och förväntar dig Krig i den bemärkelsen Alltså Två stora arméer mot varandra Eller liksom verkligen kriget traditionell bemärkelse så kommer du nog att kunna bli besviken tror jag det är ingen Braveheart film nej, det är ingen Braveheart film jag tror du nämnde det här förra avsnittet ja, också det är att han visar upp krigets eh, baksida på något sätt, ja. lite kanske Så där. jag nämnde det förra, jag hade ju sett den inför förra avsnittet mm. tror jag så det behöver sä inte sägas mer om det kanske Nej, men, men jag, jag förstår att man kan bli besviken Samtidigt som jag tänker att Den följer mönstret ganska bra Från de två tidigare filmerna Så jag blir lite förvånad Om man hade förväntat sig Braveheart Som du säger Ändå Ja, för Braveheart känns ju ingen som Krigsfilm så heller Nej, för, nej. Men det är ju mycket krig i den mm, Och det är ju inte alls i den här nej. Den visar ju upp, som jag sa förra veckan då En annan sida av hur hemskt ett krig kan vara. Är det liksom det politiska och hur de civila... Ja, döpa. kanske lite så här, att uh, uh, Hur man sätter folk i arbetsläger. Mm. Och hur man kan uh, utnyttja en uh, annan folkgrupp, om man kan säga så. Mm -hmm. Så tycker jag att den uh, använder det konceptet lite så. Mm. Och visar krigets baksida. Mm. Så. Ja, precis krig är ju ofta en sån här grej alltså det, vi snackar ju jättelångt tillbaks också hur gestaltningar av krigar och speciellt slag och såna här som hjälteepos mm. och liksom någonting ärofyllt liksom. Ja. Att det, det finns någon heder i att vara en krigshjälte och sådär mm. och det, så är det ju fortfarande man ser på krigsfilmer och såna här grejer, det finns ju alltid någon som är någon chivaleresk figur mm. som man ska se upp till liksom. ja. ja. Jag menar, hur många var det inte som ville bli piloter efter att de hade sett Top Gun? Liksom? Nej, just det. Klar som fan att de står utanför biografen och rekryterar. Ja, <laughs> det är helt otroligt egentligen. Men här har vi som sagt en lite mer vidrigare syn på det. Mm. Eh, Rädda meningen Ryan är ju också en sån här film som man tänker, fan vad äckligt allt bara är och ja. hemskt och jobbigt. Mm. Men likt förbannat så finns ju den här Tom Hanks karaktär som ändå är den här... Som gör att det finns en, något, någon, det finns en ära i det eller ja, heder ja. och någonting fint Med att ha deltagit i krig och mm. överlevt typ. Ja Men så att mitt resonemang Ska leda till fast det är det man Inte ser i den filmen du har sett ja, ja, Nej exakt, nu tror jag bara lite så Jag kan inte låta det bli spoiler, spoiler Så tror jag faktiskt att Tom Hanks dör i Rädda Minigarion Ja det gör han ju Kanske ja. Men ja, okej okay. <laughs> Ja, ja jag, jag förstår precis vad du men menar. Men han klarar sig länge, han slutför sitt uppdrag ja. säger så då, och ja. blir väl ihåg. Ja, men... ja, det framgick ändå vad du menar tycker Aha, jag. Han så ligger med tarmarna på stranden där i början kanske mm. inte kommer ihåg så väl. Nej. Det är mest för att en polares morsa spydde och såg den senare. Och fy fan. Ja. ja, det är intressant. Ja, vi är framme på topp två då. Och här har jag verkligen jag kan inte säga att jag har haft ångest men de här jag tycker att båda de här filmerna är väldigt, väldigt bra. Mm. Men på ett väldigt speciellt sätt, båda två. Vi har en som jag aldrig har sett något liknande. Och en som är egentligen ren underhållning. Men jag är ändå beskrivit att sätta på plats nummer två har jag satt Star Wars The Last Jedi. Tänk att jag hade nästan tänkt att du skulle sätta den som etta. Och jag hade tänkt att uttrycka en viss besvikelse om du skulle lägga den som ja. etta. Nej, jag... Såg om den för jag såg den för andra gången igår mm. Och jag tycker att det är Det är en riktigt bra film Jag kom på mig själv med att sitta och tänka Några gånger att fan Det här är bra alltså mm. Och sen finns det ju ett visst moment Som är med den här karaktären Finn Och en tjej som heter Rose mm. Där tycker jag nog ändå att filmen Tappar ganska mycket i tempo Mm på ett sätt. Att man vill hela tiden tillbaka till Rey. Eller tillbaka till Kylo Ren. För man tycker att det känns ännu bättre. Jag tycker inte att det är underkänt dåligt. Men känna att det, det, det känns helt okej. Okay. Mm. Mycket tack vare att jag faktiskt tycker att både Finn och Rose har ett ganska fint samspel. Jag tycker de karaktärerna är starkast i hela filmen. Ja, ja, det kanske inte jag tycker då. Men jag tycker ändå att de gör sitt jobb väldigt bra. Och de känns båda två trovärdiga. Och de är inga superhjältar som de andra är Det tycker jag känns som en frisk fläkt På något vis i mm. hela det här Star Wars-universumet Det här med att det alltid Har varit sån fokus på Alla med Jedi-krafter Och ja. det mycket så här, tuffa grejer Och övernaturliga krafter och sådär. Men här har vi två stycken som Får kämpa rätt jävla hårt mm. med det de gör Ja, så är det Och ja, jag tycker att Rose framförallt Är en helt jävla fantastisk karaktär Mm det tycker jag också, och så, hoppas att man kan få se mer av den karaktären ja, i framtiden. Så det är därför jag gör det uttalande, jag tycker mm. att de är starkaste i den filmen. Ja. För de andra är ju liksom huvudkaraktärer, ja. men sen å andra sidan har jag bara sett den en gång, mm. så att jag kanske ändrar uppfattningen och ja. ser det en gång till. Nej, jag kände verkligen den här gången att man säger, nu vet jag, hur ska man säga, de säger ju Pace i filmen, alltså Tempot, te takt, eller, takt, takten ja, takt, tempot i filmen tappar ja. och det jag tycker att till exempel att Force Awaken har ett väldigt mycket bättre tempo rakt igenom, mm. den känns liksom mer genomtänkt och ett bättre flyt genom hela okay. eh, har inte The Last Jedi på samma sätt utan blir lite, lite, lite seger mellanåt mm. eh, inte så att man tycker att den känns för lång utan att, nej, tillbaka till Luke nu tillbaka till Kylo Ren nu för jag tycker att det är mycket roligare att titta på. Ja. Uh, vill också passa på att lyfta fram. Kände väl andra gånger att jag tycker faktiskt att det är Adam Driver som bär den här filmen. Jag tycker, tror att det är en jävligt svår roll att göra. För visst, det är ju helt rätt i att han är ju liksom som en nästan bortskämd lite sån här tonåring. Blir jävligt aggressiv och arg och känns nästan som att han lipar lite ibland. Mm. Men ändå Så är det så jävla farligt För det hade gått att Lite så som en del kallar honom Emo Ren mm. Så tycker jag ändå att han lyfter upp det Med sin insats Så att det inte känns att Åh fan vad emo han är Utan man förstår honom på något sätt Det han går igenom Alltså men det är väl klart att han har ju är, är, Han är ju mänsklig Och han ja. försöker ju göra sig av med mänskligheten Det är väl för fan mm. det hela skiten går ut Men det går. hade kunnat bli pajet ja, ja. När hans nästan så att han skulle spela ett över ibland men det, den känslan fick jag inte alls nu andra gången. Nej, jag tycker han gestalter den, den impulsiva karaktären han är väldigt bra. Ja. Och så vet jag att eh, det är lite så här men den onda killen ska, vara, ska bara vara ond, ond på riktigt liksom. tycker nog att de bästa onda karaktärerna är de som är komplexa, mm. som kan visa upp lite olika sidor och i det här fallet är det ju den här tvekan på om han ska vara ond eller inte och vad han tvekan över sina beslut som jag att du säger gör honom mänsklig ja, som gör honom till en bra karaktär helt enkelt mm. och se vart han slut hamnar i den här filmen eh, blir ju mer rimligt i de här valen han gör så tänk att han gick från att vara en jävla buse som eh, jag vet inte om han gick färdigt skolan eller inte, och sen så tog han värvning för att det var svårt att få jobb mm. han försökte väl en sån här försäljningsjobb som inte gick så bra tog värvning, det skete sig och sen bara Nej men om man skulle jaga efter en skådespelarkarriär mm. Och Blir superstor. Ja han var ju med i den här Girls också mm. Där han eh, var Faktiskt är ganska rolig tycker jag Han drar ju ett sån vidrigt skämt Mot huvudkaraktären där en gång <tryck> sen Jag tror att han kallar henne för stumpan ja. Och så säger hon Snälla gör inte det Min pappa har alltid kallat mig för det Då svarar han Ja jag vet vi är med i samma runkklubb. <laughs> Grabbigt. Ja, visst. Uh, sen tycker jag att han är asrolig när han gör uh, Kylo Ren fast med Saturday Night Live. Ja, det är undercover boss. Ja, det är jävligt är kul. Bra räkligt. Ja, det får ni kolla på. YouTube. Ja. Kylo Ren undercover boss. Saturday Night Live. Ja. Ta det efter podden och ja. lyssna färdigt först. Ja, nu vet jag inte om jag har så mycket mer att säga om Star Wars än det. Nej, vi kan bara köra på så att vi får ett flyt här. Ja, uh, jag tror ju att jag pratade om denna när jag hade sett den. Mm. Uh, framförallt är det skönt att se att det faktiskt görs originella filmer. Vi sa det, det kommer så jävla mycket superhjältefilmer, det kommer så mycket komedier, det kommer så mycket romantiska filmer. Så därför har jag valt... På plats nummer ett, A Ghost Story oh, fan. Av David Lowery Med Casey Affleck och Rooney Mara I huvudrollerna ah, Lisbeth Salander Ja, i den amerikanska versionen, exakt yes. Har aldrig sett något liknande Nej än det här uh, Och det är ingen spoiler att säga Att uh, Casey Afflecks karaktär Som faktiskt är namnlös Så jag får säga så Mm. Dör ganska tidigt i vägen i, <går> I filmen Och kommer tillbaka Som ett riktigt sånt där klassiskt spöke Vet lakan över sig okay. Och istället för att uh, gå för alltså Följa ljuset I tunneln så vänder han istället om Och går tillbaka uh, Till sitt hus Där hans fru fortfarande bor mm. uh, Och försöker väl söka kontakt Med henne igen och vad som sedan följer alltså det, den tar såna vägar den här filmen så att man hade aldrig i sin vildaste fantasi kunnat tänka sig att det skulle bli så här. Det är jävligt spännande. Ja. Eh, slutmålet kan man väl rätt tidigt förstå vad det är han verkligen vill ta reda på förstår man rätt tidigt. Mm. Men att det skulle ta såna, den typen av omvägar dit hade jag aldrig trott. Nej. Så det är något Alldeles, alldeles unikt och den har kanske scener som. Den är en rätt svår film. Mm. Det går inte att sitta och prata samtidigt. Utan det måste ha fullt fokus på vad det är som händer. Det är bland annat en pai scen med. Okay. Som, som pågår så länge. <laughs> det är nästan så att den är lite, lite för lång. Okej. Okay. Men ändå så. pai äta scen. Ja, det är precis. Är det som pajätarscenen i Stand By Me? Nej, den är mycket mer avskalad. Alltså, betydligt mycket mer lugnare än den. <laughs> det var ett dåligt skämt. Nej, men låt tänka att det här är väl en pajätarscen som det finns en del ångest i. Det låter som eh, när jag bakar paj själv mm. och ska äta av den. Ja, när jag ligger i foster på köksgolvet Med pajformen i famnen och äter mm. Ja, du är rätt nära Kanske, ändå okay. Men uh, Det här Det är lite synd Att en sån här film inte kan gå Upp på bio, faktiskt Det hade varit väldigt häftigt att se den På stora duken, så att säga Det är väl så med musik Folk vill lyssna på uh, Venga Boys <laughs> Ja, som vi gjorde här nu innan <laughs> Istället för, vad vet jag, Milden Collin. Mm. Och så vet jag, vet, jag vet knappt om han kommer att släppas på DVD eller Blu-ray i Sverige. Är han så, så djävulst indie, eller? Ja. Alltså han har ju gjort rätt mycket film. David Lavery heter han ju. Han har gjort en del film som jag tycker är ganska bra faktiskt. Han, senast var i den här Peter och Draken kom ju förra året, tror jag. Så det är en liten större film. Men jag tror att den här, jag tror att den kostade, den här filmen kostar 100 000 dollar att göra. Eller något sånt där. Mm. Sen är det ju verkligen, verkligen lågbudget. Det är därför han fick ha lakan över huvudet istället för att vara eh, transparent. Ja, så kan det nog vara. Men det, alltså, det är inte ofta man har sett ett sådant spöke på Alltså ja, Det är laban, jag ja, tänker bara. Ja, precis. För även om det är så klassiskt så försöker jag slå mig. Har jag sett det på film någon gång förut? Om det inte är någon som skämtar på film och liksom såhär... Vet nu ska vi skratta lite innan morden börjar sen i en skräckfilm. Nej, nej, nej, precis. Spökelaban är en jävligt tunga grej. Mm. Ja. <laughs> det är mycket möjligt. Jag har inte sett Spökelaban på hundra år. Nej Jag har bara läst Spökelaban. Mm. Ja, men tycker liksom att det här för eller vad heter det studion som har gjort den här filmen har ju legat bakom rätt mycket bra filmer senaste åren. Mm. Den jag kommer att tänka på, det var den jag pratade om förra året som heter The Witch. Jag är också en sån där väldigt Ja, men kan man kalla det att det är en indiefilm då? Mm. så de det kommer ju mer och mer sånt också och det känns ju som jag sa i början väldigt skönt att det gör det. Ja. Mm. Så den här filmen får man se på bästa sätt man kan. Det finns några sätt att lösa det på. Så gör det. Min förhoppning är ju att den förr eller senare ska komma på iTunes i Sverige också. Jag tror att den finns i den amerikanska butiken. Och jag hoppas, hoppas att den dyker upp i den svenska butiken till slut också. Ja, du får se till att göra den populär nu. Nu har du fått sprida ordet ja. i cyberspace här. Precis. Jag ska bara så det var det då, ja. årets fem eh, bästa filmer Ja, jag ska bara fylla min trut med snus här Så ska jag mm. presentera Jag kommer att göra så här Att eh, jag kommer inte bara ta spel Utan eh, jag kommer nog kanske ha också spelrelaterat Så ah, Ja, okej okay. eh, Vad som jag tycker har varit de fem bästa eh, i spelväg Om du förstår mm. Ja förstår, jag förstår Så det kommer vara lite spel men också Kanske släpp och såna här saker mm. eh, Men inte Jag kommer inte prata om någon sån här knasiga journalister Som har gjort bra jobb eller något sånt där det <laughs> Så jävla insatt är jag inte jag är, jag är så pass tråkig så att jag spelar bara Men på min eh, Vi kör topp fem här också Det blir bra. Jag hade kunnat göra en längre lista Men <laughs> vi har jävligt ont om tid När vi spelar in det här avsnittet ja. eh, Så att jag sätter igång Nummer fem Mm jag är positivt överraskad över det här spelet. Det fick mig att köra igenom det två eller tre gånger i rad. <laughs> Om okay. jag köra igenom det fyra gånger. Ja. Och det är Resident Evil 7. Aha, just det. För jag var jätteskeptisk till det på ett sätt. Samtidigt som jag hade väldigt höga förväntningar. Det som gjorde att jag var skeptisk var ju att det, jag tänkte det kommer säkert bara vara bra till VR. Ja, ja okej. Okay. Så att jag mm. köpte aldrig den när det släpptes. Nej. Plus att jag var på turné också när jag släpptes. Mm. Så jag hade inte kunnat köpa på releasen ändå. Och jag hade ju också, jag var ju i tanken på att jag skulle köpa VR det här året. Ja. Men jag tänkte att jag väntar och ser vad som kommer. Tycker jag inte att det har kommit någonting. Det Nej, sant? du har väl inte riktigt fått en boomen hos den breda publiken riktigt än. Även om det faktiskt har släppts ganska mycket. Och jag tror att eh, de förväntningarna som Sony satte upp på sin PlayStation VR har infriats. Eh, strax över två miljoner exemplar tror jag att den har sålt i. Ja, den har sålt mycket bättre än Oculus Rift och eh, den andra HTC-resmutan. Ja, Vibe eller vad heter den. Just det. Eller en telefon som heter, tror jag. Nej, och ja, jag vet inte fan. Jag tror att den inte Vibe. Det är samma vad den heter. Det ja, inte men... sånt lika bra i alla fall. Nej, men uh, boomen har väl uteblivit lite. Mm. Och det kanske aldrig kommer. Vi får ju se. Ja. Men det som jag tyckte var en ganska skön twist med den här Resident Evil är att det är ju tillbaka till rötterna på ett sätt, men det känns inte riktigt som de gamla spelen om du förstår vad jag menar. Nej. Det känns inte som en del i serien det här, känns nytt. Mm. Uh, hur, uh, mycket... hur känns det att spela det i första person? Så. Det, känns, det känns jättebra. Mm. För det är ett nytt grepp. Mm, ja, i serien. Ja, alltså, och och Resident Evil Survivor har ju mm. första personen. Ja. Och sådär. Så att, eh, men i den eh, riktiga serien, då. Ja. Som, är, som har ett nummer efter sig eller man ska säga. Mm. Så är det ju nytt. Precis som eh, att se bakom ryggen på karaktären var nytt på Resident Evil 4. Ja. Så det, här, det känns ju som att det är ettan, fyran och sjuan som har. Liksom blivit milstolparna i serien ja. Även om tvåan är in i helvete Mycket bättre än ettan Så var det ändå ettan som gjorde Survival horror till En eh, genre som Nådde ut till eh, Mainstream mm. Därför så nämner jag ettan istället för tvåan Tvåan ja. är det bättre spelet mm. Så sjuan kändes Så att det var ju det här För att sexan höll på kuka ur det, Ja jo Kafka försökte lite för hårt. Ja, visst är det så. Eller för, för lite för mycket. Alltså man hade kunnat snäva av det. Ja, Och, det tycker jag är så. Det var kul att köra igenom. Mm, jag så. köpte det till ps Jag tycker att det är ett bra spel. Det tycker jag faktiskt. Men man gick ut lite för hårt. Man försökte få med lite för mycket. De, de, de olika delarna, kan, om jag säga så, med karaktärerna så tycker de är lite ojämna. Precis. Tycker jag att uh, det med Leon är ju absolut bäst. Det är faktiskt jag. riktigt bra till och med. Mm. Jag körde igenom det på PS4 och tänkte men det här är ju bra. Hur har jag kunnat dissar det här så mycket? Det här finns ju några element som känns lite survival horror i alla fall. Mm. Att man är nere i någon tunnel där och det kommer zombies och springer. Och man så... ser skuggorna mot väggen. Så där. Det är lite sådär... Det känns ju som en modernisering av tvåan och trean tycker jag. Mm. Och sen tänkte jag att jag kör Chris... Ja. Och då bara kände jag, vilken skit Och så stängde jag av mm, Det är ju tung action så. Och tung action med Resident Evil-regler Det vill säga eh, Jättemånga farliga fiender Du är typ ensam Och har nästan ingen ammunition Och måste hushålla Det är, ett, det är två koncept du inte ska blanda Nej Därför blir det skit Så är det ja, så. Men Jake var helt okej okay. Ada har jag fan aldrig orkat ta mig för Nej, vilka? Ja det är Jake också, just det mm. Det är ju okej, okay. det känns mm. lite Och Jake Wesker Ska det väl dessutom vara ja. Ja. Och då tänker man, hur ska de ta det här vidare Med sjuan mm. Det känns som att de säger, nej vi skiter i Allt det här tidigare, istället för att bygga Och bygga och bygga och bygga mm. Så tar de någonting helt annat mm. Det är intressant för Du har inte kört Ada, för det är ju en Cutsin efter hennes kampanj När man har gjort alla fyra mm. också och det var inte den riktningen de tog. Så kan jag säga. Okej, okay, då, då kanske jag ska passa mig lite för vad jag säger. Då. Nej då. Kör. Men här är det ju liksom, du får, spelet börja med att du får ett du får ett videoklipp av din fru. Mm. Som säger, om du ser det här, leta inte efter mig. Stick liksom, skit i det här. Det är inte värt det. Nej. <laughs> ja, okay. och det kan man ju ge sig fan på att han drar dit. Ja, det är klart. Ute hade inte gjort det? Nej, i obygda liksom, i amerikanska södern Väldigt mm. schablonmässigt amerikansk söder liksom. <laughs> Med alla Bajos och skit liksom. Mm. Och, eh, <laughs> man får en jävligt bra Motorsågsmassaken Känsla ja, här spelet. Det, det har jag ju faktiskt förstått Att det är så Den här sjuka familjen Precis, för att istället för att det är zombies och massa sånt här äckel För att det, det är egentligen inte någon direkt variation i fienderna Det som är äckligt i det här spelet är att man hela tiden är jagad av den här jävla familjen Och eh, det här är ju det första Resident Evil-spelet Sen first, remaken på för första som jag känner, åh fy fan vad äckligt det här du får jag hjärtklappning och måste trycka på paus och, lugn och, jag måste Oj, på paus och lugna mig lite en liten stund mm. För att jag tycker att det är mycket läskigare med amerikansk söderschablongubbar som har kukat ur, som jagar mig med, med en spade en zombie som äter upp en och monster med massa klor och sånt där. Mm. För att då har jag ändå någon hagelbrakare att försvara mig med. Ja. Lite så är det i Resident Evil 7 också. Men mycket mer stämning och en fruktansvärd utsatthet. Ja, okej. Okay. Så att därför så blev jag så jävla positivt överraskad när jag spelade första gången mm. På en jättestor projektor med stor surround-system surround ja. <laughs> Och då bestämde jag mig att jag måste köra igenom det här ja. Och jag älskade det och körde igenom det flera gånger ja, gott. Så att jag skulle absolut rekommendera det Man behöver absolut inte ha VR för att njuta av det här Jag kan tänka mig att man skulle må illa om man spelar det här med VR ja. ja. okej okay. Så att nummer 5, Resident Evil 7, alltså för köra mm. det, kommer ju en DLC som skulle komma i våras som blev uppskjuten till hösten och Aha. de har skjutit upp den igen. Ja, Okej. Okay. Det visste jag inte, Då har jag missat. Mm. Fyra, det är inget spel men någonting som jag tyckte gick jävligt bra mm. och det är SNES mini-releasen. Ja, just det. Jag är genuint glad över detta att det kom dels för att det kom mini och att de istället för att släpper en maskin som ska på något sätt visa hur spelen såg ut på den här tiden då har de tänkt på gamers nu släpper vi den här maskinen med de bästa spelen som kom till den mm. som vi får släppa eller som vi kan i alla fall prösa licenser för det vill säga turtles är nog svårt att köpa loss ja, för att det. få släppa en gång till den mm. Så att eh, Det blev inget Törtels Men typ alla bra rollspel Förutom Chrono Trigger Ja Så Och sen Att det var inte det här Alla köper upp alla sina Mini Och sen säljer de för Hundra eh, procent slag på priset Nej Det är ska, Alla scalpers Gick fan miste Om eh, Massa pengar Om de köpte på sig ett Lager den här gången För att de släppte Många maskiner De finns fortfarande Att köpa nu Liksom Ja Gå till teknikmagasinet i Göteborg eller vad fan som helst och du kommer att hitta det. Ja, det, det var ju skönt att Nintendo gjorde så. Mm. Pressade ut, men den kom lite, det kom fler av föregångaren där också va? De kommer till våren. De kommer till våren, okej. Okay. Så istället för att köpa det dyrt av alla scalpers så ha lite is i magen så mm. kommer den en s igen. Mm. Tror du Nintendo byter ut ett spel mot ett annat för att jävlas? Nej. Okej, okay. bra. Det tror jag absolut inte. Nej, Det skulle de aldrig lägga ner tid på. Möjligtvis att de byter ut Zelda mot fan vet jag, Ice Hockey eller någonting. det mm, kan de gjorde då. Måste rejäl. alla köpa en till. Ja, ja, Nej, men de här går ju att hacka. Ja. Så du kan få massor med spel. Ja. Nej, så det är jag inte glad över att det gick bra. Den säljer ju bra liksom Emulationen är ju top notch mm. Men vi har ett avsnitt om den Så att ni kan lyssna mer på det avsnittet Om ni vill ha mer info om den ja. Så ska jag inte bli alltför långrandig Utan jag tänker att jag kommer vara lite mer Punk på rödbetan I den mån jag har förmåga att vara Punk på rödbetan när jag pratar tv-spel Ja, bra Nummer tre På den här listan Blir ett spel Gött och det är inget mindre än The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Ja. Oh. Och då vet jag att många säger, va, varför inte det nummer ett i det bästa spelet som någonsin har släppt? Ah! Ja, kanske. <laughs> men det är inte det spelet jag hade roligast med i år. Nej. Så är det. Ja, rent objektivt, ja, absolut. Men jag hade faktiskt roligare med ett annat spel. Jag ber om ursäkt, mm. men så är det. Jag älskar Breath of the Wild. Det är... oh. Helt jävla överlägset på många sätt och vis. Eh, men eh, mina spelpreferenser eller preferenser för det här året är helt annorlunda. Ja. Eh, det som för att många av alla bara pang 10 av 10. Vad och sa du? Det är liksom pang 10 av 10. Ja. Och ett nytt Zelda 10 av 10. Nintendo släppte Zelda 10 av 10. Ja, alltså lite så kan det kanske vara. Men jag har ju också fattat att det är ett jävligt bra spel ja så det, nu låter det, det är ju... klart att det förtjänar Men jag förstår precis vad du menar Nu låter det lite som att jag raljerar Vilket jag gör förstås Och jag missunnar inte Kritiker att sätta sina 10 av 10 mm. Men för mig är det inte För att 10 av 10 Kräver att spelet är perfekt ja. Sen spelbarheten i det här spelet Absolut Där kan jag köpa att man tänker 10 av 10 det som gör att jag säger 9,5. <laughs> ja, ja. För det är ju verkligen så här att ska jag gå till ett ställe så hittar jag ju någonting som snor uppmärksamheten och gör någonting annat istället. Så att gå från punkt A till punkt B kan ta sju timmar för att jag hittar en massa andra asroliga saker. Ja. Så att Nintendo ska ju verkligen ha Supercred för att de har gjort själva världen mer intressant än något annat Zelda-spel. Mm. Det jag saknar. För ja. att det kan inte vara 10 av 10 om det finns någonting jag saknar i ett spel. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, jag förstår precis. Och det är roliga bossar. Aha. Det har ju verkligen varit. Som du sa, jag ser en stor del av serien tidigare. Ja, och sen det kanske är bara jag som är gammaldags som vill ha någonting gammalt Men. Om ni förstår vad jag menar med att alla bossarna är en variant av Ganon. Ja, okej. Okay. Det, det är bara det. Mm. Och sen är det bara fyra sådana stora dungeons. Sen har de ju kanske försökt att kompensera det här med alla de här shrines som man går till. De ja. är typ 150 eller vad fan det är. Ja. Men en person som inte är har specialintressen i sin diagnos jag mm. orkar ju inte leta upp alla de här Nej. Så att man missar kanske en del ändå För att man tänker till slut att Nej men nu har jag spelat det här i 200 timmar jag Kanske ska bli färdig någon gång också oh. Så kände jag i alla fall Så att jag hade kanske velat ha mer eh, Sådana Det finns ju de här stora bästarna Som man ska hjälpa typ mm. Stora mekaniska grejer Som har blivit som har tagits över av Gannon sen klart att du kan ju gå till sista bossen direkt när du har klarat första delen i spelet, ja. om du vill, och du kan säkert klara, du kan ju klara det också. Det har säkert någon gjort. Ja, men det har nog folk garanterat gjort. Speedrunners har ju fixat det där sen länge, liksom. Men, ja, eh, ja, jag tycker att, för att det är också en stor behållning av Zelda, visst, de har kanske tänkt att, om vi skiter i dungeons och eh, gör istället själva världen roligare, mm. så att det, på det sättet förstår jag det. Men, jag, men i så fall, kunde man inte ha fått eh, några hejdukar från Ganon istället för att det är Ganon, en del av Ganon där. Okej. Okay. Eller Calamity Ganon. Alltså, ja, nej. Så det är bossarna som det faller på. Ja, okay. Och kanske lite mer sådana här långa grotter med en boss. Ja, ja. Shrines med att man får slåss mot samma robot om och om igen. Mm. Ja, jag förstår. Så det finns saker som jag tycker hade kunnat vara bättre och då kan inte jag sätta 10 av 10. Nej. så För då ska det vara perfekt. Ja, jag förstår precis vad du menar. Med de uh, måtten de mäter mig idag. Alltså, A Link to the Past är ju 10 av 10 för att jag kan inte tänka mig någonting som skulle kunna göra det bättre Nej. med tanke på tiden då det kom. Ja, just det. Så det är väl det då. Det ja. finns mer att önska där väldigt lite. Därför 9,5. Men som sagt, en stor värld som är en stor lekplats och du kan ju göra precis Alltså, bara matlagningsdelen i det här spelet är ju underhållande. Och det kan man också sitta med i några timmar. Ja, fy fan. Men det är det som är grejen... Då har man ju lyckats med mycket. Ja, ja. Det är det som är grejen med Breath of the Wild. Det är ju att man avsätter några timmar för att göra en sak. Inte att man sitter och spelar fem minuter för att man ska fixa en liten grej. Okej. Okay. Fixa en liten grej, då är proportionerna är så stora så fixa en liten grej, det kanske är två timmar. Ja, okej. Okay. Så, så mm. att eh, självklart förstår jag 10 av 10 men jag vill ha lite mer mm. eh, bossfighter. Bra. Så. Eh, och då kommer vi till nummer två. Ja. Och jag märker hur folk skulle vilja ge mig ett betydligt större rövhåll när jag säger så här men Persona 5. Ja, okej. Okay. Det förväntade jag mig nästan att du skulle ha på plats nummer ett. Mm. Uh, ja, du kommer att förstå varför det ja. inte är på nummer ett sen Det är spelet Jag älskar japanska rollspel Och jag tycker att Persona 5 Det har allt Jag vill ha i ett japanskt rollspel Fan vad fantastiskt det är Jag känns så mm. Det är en story som är Jag tycker den är bra, riktigt bra Och man har liksom Det känns verkligen som att man har Inte hela men en väldigt stor del av Tokyo Till sitt förfogande det finns jättemånga karaktärer som du får träffa och lära känna. Och jag gillar ju när det blir mycket karaktärfokus. Det är det på Sälda också, men inte så mycket. Men det behövs inte i Sälda. Det ska inte vara i Sälda. Men här får man, så alltså, man känner verkligen med karaktärerna. Man är ju ett polargäng, och det känns ju som, du vet, när du vet, nu tittar på en riktigt bra sitcom. Ja, de här för mig, det är ju Seinfeld och How I Met Your Mother. När karaktärerna i den här serien känns som dina riktiga polare och när serien tar slut så känner man sig tom inom bords. Ja, den relationen har jag till karaktärerna i Persona 5. Ja. Det är ju den känslan är ju så jobbig. Alltså den värsta som jag har varit med om. Det var när Lost tog slut. Mm. Som jag verkligen hade älskat under åren som den gick. Ja, den känslan får jag ju av jättemånga spel i och för sig mm. som gör att jag inte så spelar klart. Jag gick ju och tänkte på karaktärerna i en vecka efter att jag hade <laughs> sett avsnitt. Och hade ångest för att jag aldrig mer skulle få träffa dem. Ja, nej, men så ja det känna, är så fruktansvärt vi... att känna så. Det känner jag med Persona 3 och 4 också. Vilket gör att när man kommer till sista bossen eller när jag kommer till sista bossen så sparar jag. Och sen spelar jag inte spelet på ett år. Mm. För att jag är inte redo för att lämna <laughs> dem. Jag är inte redo att släppa taget. Men Persona 5 kände jag ju ändå att det här kommer jag vilja spela igen när ah, jag har ja. klarat det så att jag kan släppa på det. Mm. För det är, det är sånt ett spel jag vill hundra procenta någon gång. Ja. Men med tanke på att det tog 96 timmar att köra igenom spelet så ja. kanske jag väntar med att köra igen det en gång till. Ja, det är klart. Men det finns så många sådana här minigräs så det, det är så himla mycket innehåll i det. Mm. Det, det, det är samma liksom princip som Persona 3 och 4 men du får jävligt mycket mer i det här. Ja. Du får inte sitta och visa roliga bilder Samtidigt Nej då, Som jag försöker prata Nej Många karaktärer att träffa Och det är ju liksom visual novel grejen Jag älskar visual novels så att, Och jag älskar japanska rollspel Det här spelet liksom Gör en perfekt blandning av de här två Och tidigare spel så har det ju varit liksom Dungeon crawler upplägget var, var fråga, var det, har det gått länge mellan del 4 och 5? Ja, nu har det. Mm. Så det är en serie som har funnits ganska länge då ändå. Ja, första delen i serien kom typ 96 Ja, det är så, så pass länge. länge. Ja, ja det är 20 år då mer eller ja. sen kom 3:an eh, mitten på 2000-talet där någonstans. 4:an tror jag kom 2008 där någonstans, ja, 2009 Det är ändå kanske. det är 7 år då. Nej, 9 år. Ja, så det är mm. ganska långt emellan så kände kändes ju bara äntligen. Ja. <laughs> och eh, det sopa banan med de flesta spelen som har släppt sig men i alla fall banorna på det här är ju mer att det är banor istället för att det är labyrinter du ska springa igenom som i fyran och trean eh, det är stora världar som du ska gå och leta i olika rum efter saker, och ta, alltså som så som jag vill att en dungeon i Zelda ska vara till exempel <laughs> men dungeons i Breath of the Wild är fan top notch, de är skitbra jag vill bara ha mer av sådana och sen finns det ett annat ställe Som är som de här labyrinterna i trean och fyran Kanske mest som i trean Där du bara ska ta som Diablo lite grann. Ja, ja, okej okay. Ett sånt ställe finns, en tunnelbana mm. en ja, tunnelbana att mm. de här spelen har jag aldrig sett en video på Nej Så pass är det för mig, men jag jag uh, har ju förstått att del 5 är riktigt bra För jag har sett den uh, topp 3 to, topp 2 på ett par tre fyra Lister mm. Så det, det har ju förstått att det här är, Har blivit väldigt lyckat mm. Sen är jag klart att det är ju väldigt uh, Mycket fokus på manliga spelare Och sådär med det här spelet Och det kan man ju tycka jag jävligt tröttsamt såklart Det som ändå känns som en liten frisk fläkt För att vara ett japanskt spel Med många kvinnliga huvudkaraktärer Är att det är inte så jävla mycket sig i det här Nej, Och sånt okay. kan jag bli så Nej, men... jävla less på När jag spelar sådana här spel ja. Det blir bara pinsamt att spela Om man skäms då Men det här kändes som att Tänkte inte alls på det Nej, men det var väl skönt då, ändå Att vi får göra ett så bra spel utan det Jag Tror det här, ja, ja, men så precis. gick det ju Att ja, karaktärerna är bra för att de är bra karaktärer Ja, det är skönt Jag skulle kunna prata hur mycket som helst Som Persona 5, men jag tror jag redan har pratat om det vid något tillfälle Så är det nog så att eh, jag släpper bomben nummer ett, mm. som är jävligt självklar när du hör det. Ja. Släppet av Nintendo Switch. Ja. Eh, jag förstod att det var så, men eh, jag trodde nästan att du skulle ha med Super Mario någonstans också. Odyssey. Mm. Visst är det konstigt? Ja, lite. Anledningen till att jag inte har med Super Mario Odyssey är för att eh, eh, fan, kan man verkligen säga så här med Super Mario-spel? Men det är jättekul. Men det är andra spel som jag hellre vill spela just nu. Ja, det gick väl alldeles utmärkt att säga så om ett Mario-spel. Det fångade mig inte till 100%. Nej, okej. Okay. Äh, även om det här är ju kanske det bästa 3D-Mario-spelet hittills. Mm. Och dessutom har jag inte kört igenom hela. Då känns det lite taskigt att, äh, att nämna det på ett sätt. För jag kan inte ge en helhetsuppfattning av det. Nej. Men... Äh, om vi säger så här: Att ett spel som jag avbryter för att spela någonting annat, känner jag inte kan vara med på en topp-fem-lista. Nej, det förstår jag. Så. Det är en rimlig förklaring. Även om jag tycker rimligt att, argument. Ja, även om jag tycker att Super Mario Odyssey är en 9 av 10. Ja. Såklart. Det har för, kommit en del bra spel i år ändå. Alltså Nintendo Switch, för att det, det, därför jag har, det är kanske är en, en lätt utväg men jag tycker också att Nintendo Switch har ändå på något sätt bevisat att Nintendo är fortfarande jävligt starka. Ja, de är definitivt att räkna med. Och de lyckades med att ha det bärbara och stationära formatet i ett. Ja. Det funkar snyggt bra och det har kommit bra spel. Mm. Det ska bli så jävla intressant att se vad som händer nästa år. Ja. Alltså, Blade Chronicles 2 har ju kommit Jag har inte köpt den, det vill jag ha Jag vill ha Bomberman, jag vill ha Tetris och Puyo Puyo Jag vill ha uh, Säkert någonting annat också mm. eh, Men de som jag har alltså Jag har ju Mario Odyssey eh, Det här nya Street Fighter 2 Ultra Street Fighter 2 Turbo Hyper Edition Champion mm. Sälda. <laughs> eh, sen köpte jag I Am Setsuna. Det är ju multiplattform så det är ju inget Nintendo-spel så Sen har jag säkert glömt någonting Mario Kart 8 Men det är ju till Wii U också Så mm. det kanske inte räknas på samma sätt <laughs> Nej, kanske inte Men jag tycker ändå att Nintendo har ändå fått Jävligt starka släpp det här året mm. jag var ju orolig för att det bara skulle vara Zelda av Mario ja. Men det är några släpp som ändå är jävligt fina liksom. ja. och Så att jag tror att Switch är här för att stanna Ja, det tror jag också Plus att fan, Skyrim bärbart är ju inte så dumt det heller. Nej, verkligen inte. Sen har de väl fått blandad kritik. Men... Ja, men jag tror att det, ska... det var tydligen katastrof i bärbart läge precis vid release. Mm. Men jag vet inte, det kan de ju säkert patcha bort. Det har ja. jag säkert redan gjort. Och men nu Skyrim... har jag inte spelat det så jag vet ju inte. Skyrim körde jag på PS3 2011, det räcker för mig. Alltså. Ja, det har ju släppt så många gånger nu så att det... Ja, det är lite tröttsamt faktiskt. Mm. Men man kan gnälla hur mycket man vill om det, alltså befästa vet ju vad de gör. Ja, det gör de. Så, fine. Eh, men det som gör att Skyrim blir eh, lite intressant på Switch det är ju bara för att man kan spela det bärbart. Ja. Men jag spelar nog hellre Skyrim i så fall på min laptop. Mm. Så därför kommer nog inte köra det på Switch. Nej. Men ändå eh, Skyrim bärbart. Mm. Det säger en del om hur mycket tillverkare också är beredda Att satsa på Switch ja. Nu funderar jag bara på, kommer de att ha Virtual Console till den här Eller kommer de att skita i det Ja, det är en intressant Eller kommer vi att få se eh... Det finns inte än alltså Nej, Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om Du kan om att köpa det... gamla Neo Geo-lir Vilket är lite häftigt ja. Vi får se, det kommer nog kanske Den känns fortfarande väldigt ny Om du förstår vad jag mm -hmm. menar. Ja, den har varit ute i tio månader ungefär, ja. tror jag. Gränssnittet känns ju fortfarande väldigt liksom sparsmakat. Men okay. det kanske ska vara så. Mm. Uh, nej, det är jävligt rolig konsol. Du kan plocka loss kontrollerna. Du kan sätta ihop dem till en kontroll. Du kan, det finns De har gjort att rörelsefunktionerna i kontrollerna känns så som man skulle utveckla Wiimoten på mm. något sätt. Istället för att sikta på tvn så kan man i alla fall vifta med dem, om man vill, man måste inte. Nej. Men man kan. Mm. Så att jag tycker att de har gjort en väldigt bra kontrolllösning på det och att man bara sätter fast med konsolen, tar loss den från dockan och så kan du bara gå in, gå in i köket och spela eller du ja. kan sitta och ha en riktig lång skit och spela <laughs> eller vad, vad fan som helst. Ja, det är ju snyggt löst. Det får man ju säga. Ja, för att um, teorin om det här tilltalat mig inte, men jag tycker fan har lyckats. Ja, det är, det är väl det minsta man kan säga. Ja, de så. tog ju sig tillbaka på banan med besked. Så jag tror att vi har mycket att se fram emot till Nintendo Switch. Ja, det tror jag också. Så tidigare år på julspecialerna så har jag alltid suttit och smågnällt över Nintendo. Mm. Så man gör med saker man älskar. Ja, ja. Men nu har jag inget negativt att säga faktiskt. Nej, vad bra. Så att det var min topp 5 och det var din topp 5 Så var det Så att vi knyter väl ihop säcken nu Så gör vi Så att eh, vi får väl tacka för att ni har lyssnat på oss i Ytterligare ett år mm. Vi önskar er god jul och gott nytt år ja. Tre gånger God jul och, och gott gånger. nytt år Ja, nu är det tre gånger Och eh, vi kommer att köra igång igen i januari Exakt när vet vi inte, det får ju bli när du kommer hem från, mm, Jag skulle kunna tänka Ni kan räkna med att ha ett nytt avsnitt Kring 11-12 januari kanske Ja, precis mm. Och eh, hur ser framtiden ut för podden? Ja, den ser ut precis som den gjorde förra året Ja, vi fortsätter mm. Och jag vi... tror att vi kommer tycka det är roligt eh, Många år framöver mm. Och vi kommer nog få fundera lite på Avsnitt 100 om vi ska göra något speciellt Ja, det börjar närma säga. va? Ja, vi har inga planer än Men eh, ni får gärna komma med tips Ja, gör det Så att, eh... Lämna tips på vår Facebook-sida Fyrkantiga mm. ögon Ja eller för all del på Fyrkantigan noll gång på Instagram. Mm. Helst inte på Joel Torre 100. Okay. Man kommenterar gärna matbilder istället. <laughs> <laughs> Så det blir superbra. Nu ska jag. Eh, och just det. Hoppa naturligtvis, in i och köra. naturligtvis också först. www.spelofilm.se. Kolla in där också. Det finns lite sköna artiklar att läsa. Mm. Och inom kort även några avsnitt från våran jävla podd Mm. Vi måste lösa det på ett ja. sätt eh, När vi får tid Det har varit hektiskt, vi jobbar som lärare Vad vill vi säga mer? Nej, vi ska inte klaga för mycket ja, Jag älskar mitt jobb Ja. Med passion <laughs> Men det är mycket att göra också ja, ja, Man visst. får eh, sålla lite med eh, vad man hinner med på sin fritid ja. Nu måste vi eh, Stänga butiken Knute sack together Ja. Ha det gött nu Hej då